Sí, Fatima. amb els cinq sentits. Radio Spirit de Santa Andreu da Palouat. Radio Spirititat vege. Sents-t'itz amb el sol. A l'eta tot va fer la. primera emissora local d'òsits nocturns i electrònica. De... La falta de finançament està endarrerint l'inici de la tercera fase de les obres de remodelació de les cares barates del Bon Pastor. El projecte de reforma va començar el 2004 amb la intenció de substituir les 784 cases existents per un miler d'habitatges nous. De moment, se n'han realitzat dues de les cinc fases del pla i s'han construït 342 pisos. El projecte de remodelació del bon Pastor va amb retard. Estava previst que a principis d'any s'iniciés la construcció dels edificis de la tercera fase, que substituiran les cases barates. Però de moment els veïns no saben quan començaran les obres. Unes 160 famílies resten en espera de ser traslladades. L'Antonio ha vist com des de 2004 les fileres de cases barates començaven a desaparèixer i els veïns es traslladaven a edificis nous. Ara li toca ell. És un dels veïns afectats per la tercera fase de remodelació del barri. Fa 75 anys que viu, en aquesta casa cada, cada vegada en pitjors condicions. Els veïns també es queixen del deteriorament i inseguretat a la zona. La realitat és que no se sap quan s'allargarà aquesta situació i entraran les màquines a treballar en aquests solars. Segons el, segons el patronat municipal de l'habitatge, el retard es deu a un problema per aconseguir finançament, fet que desencallaria l'inici d'obres. Segons l'associació de veïns del Bon Pastor, la previsió és que els pisos s'adjudiquin a principis de 2014. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Ivany Banyet, Carlos Gasui i Jordi Garcia?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 I comencem parlant del Consell Plenari Extraordinari realitzat ahir al Districte de Sant Andreu, que ha rebutjat el PAT i el PAM. Comencem el programa informant-vos que el Districte de Sant Andreu va celebrar ahir al vespre un Consell Plenari Extraordinari en què es va debatre i votar el Pla d'Actuació del Districte i el Programa d'Actuació Municipal, tots dos finalment rebutjats amb l'extensió d'Esquerra Republicana i els vots en contra d'Iniciativa Verge, el PP i el PSC. La sessió va començar amb la intervenció del regidor del Districte, Raimon Blasi, que va exposar els eixos principals del PAT del PAT. L'exposició es va acompanyar del document en si que van poder consultar tots els assistents a l'acte. El PAT seria el pla d'actuació del districte i el PAM seria el pla d'actuació municipal. Per tant, els dos plans s'hauran de reformular per part de l'Ajuntament en els propers dies. Per tal que es pugui treballar de nou sobre els, do, sobre els dos plans, al llarg del ple, tant el regidor com la resta de grups van agrair a totes les persones i entitats de Sant Andreu que d'una manera o altra han participat en l'elaboració del document, tot i que alguns grups consideren que el procés participatiu no va ser prou democràtic. Molt bé, i d'altres informacions també ens porten a parlar del barri que envoltarà la Sagrera, que tindrà els edificis més ecològics. L'estació de la Sagrera exercirà de locomatura en el desenvolupament del nord del barcelonès. És el que s'espera del macroprojecte i el que preveuen les administracions associades que l'impulsen. En ple dilubi de paralització d'infraestructures de tota mena, les obres segueixen vives fins ara i continuen avançant. I els plans d'urbanització i edificació de l'entorn per al dia després de la terminal i per poder acabar de pagar les mateixes obres també. Aquesta planificació, que és un procés d'anys, ha fet un pas rellevant amb l'aprovació inicial per l'Ajuntament del sector Entorn sagrera. És el segon pla per la seva magnitud, després del del prim, dels vuit pendents a executar, i supera en metres quadrats de sostre, 271.000, la mateixa vila olímpica, que, que fa 240.000. El barri dissenyat tindrà els, els edificis més ecològics, amb la certificació de la màxima eficiència energètica gràcies a les xarxes de serveis comuns, com les del 22 arroba, que recurran les entranyes dels carrers. Doncs en dir que aquest projecte cobreix una àrea urbana d'un quilòmetre de llarg i fins a 200 metres d'ample. És una superfície de 150.000 metre, 150 metres quadrats, és a dir, unes 15 illes de cases de l'Eixample, a la qual s'han d'afegir els mateixos metres aproximadament del parc lineal situat sobre la cobertura de les vies a tots dos extrems de, de l'estació. L'espai està avui desestructurat, amb molt terreny erm i algun edifici obsolet. A més a més lògicament, de tot el que està de cap per baix per les obres. En els plànols dels arquitectes de la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, BSAB, que formen a Renfe, Generalitat i Ajuntament, ja ha provats i destaquen àmplis espais i vials que es converteixen en eixos verds. Ja hem de dir també que aquesta setmana han començat a instal·lar-se les vies de l'alta velocitat a la zona de la Sagrera. A DIF ha els treballs d'instal·lació de les vies per on han de circular els trens d'alta velocitat a la zona de la Sagrera. Els treballs es fan de nit perquè la línia circula paral·lela a la via d'ample convencional. I han de que els treballs de col·locació de les vies han estat precedits per les tasques d'extensió del balàs, és a dir, la capa de pedra que sustenta les vies, o el posicionament dels trapassers.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 Fa temps que, que no us parlem d'aquest tema. Els 70 joves continuen rodant aquest, aquesta manera de, de sèrie, que es diu KDM, que és una sèrie web que realça la interculturalitat. Doncs sí, els 70 joves graven aquest dies a la Fabra i Coats la sèrie KEDEM. El rodatge és la part final, final d'un projecte que va començar el 2010 amb la voluntat de fomentar les relacions interculturals i l'ús de les noves tecnologies com a forma de comunicació entre els odrescents. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, té un cost global de 20.000 euros. La sèrie s'estrenarà per internet a la tardor. I fomentar les relacions interculturals, la participació ciutadana i l'ús de les noves tecnologies com a forma de comunicació entre els joves, això és el que pretén el projecte KDM. Una iniciativa que té com a resultat final la gravació d'una sèrie que s'emetrà per internet. Una setantena d'adolescents participen en aquest rodatge. Capítol 1, Confessiones Julia, toma 1. Un grup d'amics procedents de diferents cultures engega un canal de televisió a internet. A partir d'aquí hauran de pensar en la programació i els continguts. La sèrie Quedem parla d'aquest procés i de les relacions interpersonals dels personatges. Gairebé 70 joves entre 15 i 20 anys formen part de l'equip tècnic i artístic de la sèrie Quedem. Entre tots han escrit els guions, han fet la realització, la banda sonora i la resta de tasques imprescindibles en qualsevol producció audiovisual. Durant quatre mesos han tingut l'oportunitat de treballar en equip i formar-se. La iniciativa que va néixer el 2010 amb la idea de fomentar entre els joves el respecte a la diversitat cultural i engrescar-los a participar en activitats ciutadanes. La gravació de la sèrie web és només el colofó d'un projecte molt més extens. I el rodatge de la sèrie acabarà al setembre i s'estrenarà a la tardor, però no serà el punt final del ja que l'Ajuntament preveu que el projecte tindrà continuïtat. I atenció perquè ja queden pocs dies per poder gaudir de la festa major del barri d'Indians. Fins al 24 de setembre ja pots anar a gaudir de la festa major d'Indians. Les festes per passar-ho bé, plenes d'activitats originals i per totes les edats. Si vols descobrir totes les activitats de la festa pots consultar la web d'aquesta emissora www.rtv-fm.com on hi trobaràs el programa d'activitats que ha confeccionat enguany la comissió de festes del barri perquè t'ho passis d'allò més bé I hem de dir que avui a les 9 de la nit hi haurà el sopar de Germanó per tots els socis amb tiquet hi haurà bai a càrrec del nostre amic Juan Badia i sorteig de regals oferts pels comerciants del nostre barri hem de dir també que eh, la festa major de, del barri d'Indians es desenvoluparà també demà, diumenge i dilluns i per conèixer doncs, els espectacles o, o els actes més destacats d'aquí una estona parlarem amb la Teresa Simon, que és una de les responsables de la comissió de festes d'aquest barri, del barri d'Indians.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 Veniu a conèixer els personatges de la Mercè i dibuixeu el vostre conte. Us endureu una sorpresa. Descobriu més a un conte per a la Mercè.blogspot.com activitat que participa a les festes de la Mercè que es estan celebrant aquests dies a Barcelona. Fem una pausa, escoltem una mica de música, tornem amb més informació aquí en aquest programa en el Tot un Poble. Fins ara. Benvinguts al llarg viatge.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 No tinguis por que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer. el 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella I comencem amb el nostre programa d'avui, doncs, tal com us informàvem abans, parlant de la Festa Major del Barri d'Indians i és que fins al 24 de setembre doncs, podeu venir a gaudir de la Festa Major d'Indians el que es pretén doncs, és que us ho passeu d'allò més bé, que gaudiu de, les plena, de plenament d'aquestes activitats originals i que sapigueu doncs, que hi ha activitats per a totes les edats. I per parlar-ne doncs, tenim a una de les responsables de que, la, de que aquesta festa major del barri d'Indians tiri endavant, com és la Teresa Simon que pertany a la comissió de festes d'aquí, de, del barri d'Indians. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs ens eh, queden ja, pràcticament, ja entrem en la recta final de, del que és el, la festa major del barri d'Indians, no? Ui, sí, ja com aquell que diu, estem la recta final, però és um, precisament quan hi ha més feina. Aquests 3 dies que queden, 3 o 4 dies que són molt, molt, estan plens de moltes activitats uh -huh. i hi ha una miqueta de feina. Però vaja, si Déu vol tot sortirà bé, fins ara tot ha anat molt bé i esperem que així continuem. Uh -huh. A més, aquesta, nit tenim, aquesta nit tenim un sopar de germanor que són uh -huh. 300 persones, vull dir que tenim feina 300 avui. 300 persones, Déu-n'hi-do. 300 persones. I tots són sí, d'indiens no. o són famílies? O... Tots són, diguéssim, 3 socis uh -huh. i invitats de l'Ajuntament i amics del barri, diguéssim, no? De tots, 300 Clar. persones. Sí. A més, actuarà el Juan Badia... Sí, després del sopar tenim una maqueta de ball i fa, també fem una, un sorteig uh -huh. eh, que ens donen els botiguers del barri, els regals per ah, sortejar de tots els socis o sigui uh -huh. que tenim una mica d'animació entre una cosa i una altra ens ho passem bé. Doncs això pot acabar fins a altres hores de la matinada, no? Bueno, tenim per fins a les 3, bueno. 2.30 a 3. Per uh -huh. víspera de festa, eh, ens donen una miqueta més la cosa. Sí. A més, hem de dir que dilluns és festa, per tant, eh, doncs... També, per això dic que aquests tres dies els tenim ocupats. Uh -huh. eh? Sí, sí. I demà, què és el que podrà trobar la gent que sortirà al carrer? Doncs, a, a eh, demà dissabte, tenim, al matí tenim l'esmorzar pels avis del barri, que també tenim 130 avis. Uh -huh. eh, tenim una exposició posada de labors a la plaça del Rond Cremat, tenim després un grup de, de country uh -huh. i llavors a la tarda ja també tenim una exhibició de taekwondo uh -huh. eh, tenim l'agrupació de musical del Taxis que ens farà també com una mica de concert uh -huh. i a la nit tornem a tindre ball amb el grup Babel que és un grup que ja fa molts anys que ve que ens ho passem molt ben vells ells, som molt animats i, i fan molt bé la música és a dir que vosaltres fan, empalmeu una darrera l'altra sí, no parem, saps? anem tot Uh -huh. A tota marxa. I com, com respon la gent del barri? A tots aquests bueno, actes que esteu... I, a la Bueno, uh, respon bé, però encara podrien respondre més bé. Si es fessin més socis i ens ajudéssim una miqueta més, jo crec que podríem anar més bé, perquè les coses estan ara molt difíciles clar. i sí, la sí. gent, doncs... Pues, clar, jo sé que no són els millors moments, però només que es fessin socis ja ens ajudaven. Uh -huh. eh? I a la joventut avui en dia, doncs... Pues, no. No, no col·labora està, gaire. No Me agradaria no? que col·laboreixin alguna cosa més. Sí. Uh -huh. A més, hem de dir que diumenge hi haurà una bicicletada. Sí, hi ha la bicicletada, hi ha una plantada de gegants, uh -huh. eh, tenim després una rossada popular que eh, es venen uns tíquets uh -huh. i que fan una, una paella gegant, que també és boníssima, que Déu tothom veure. que vulgui venir pot venir uh -huh. comprar un tiquet. I a la tarda tenim el festival infantil que patrocina l'escola infantil Picafort, amb uh -huh. pagallos, sí. els nens. Sí. I després a la nit tenim un acte molt especial per nosaltres, que és la Noche dels Amics, que uh -huh. diuem, la nit entre amics. Sí. Que és l'actuació dels artistes del nostre barri, mhm, uh -huh. eh, que aquí fan una un, com si fos un escalanís, si digués. Ah, Però, ole, no es perdiu, però ole, que vingui i ubura. Teniu... Eh, és una de les coses que més ens agrada a nosaltres perquè ho fem la gent del barri, uh -huh. i de veritat que ho fa molt bé. Teniu sí, molts no ar ar artistes al barri? Bueno, pues, sí, a menos uh, uns quants, uh -huh. sí, uns quant. entre gent jove gent gran, uh -huh. no sé si són... no sé, ara t'enganyaries uns 15 o 17 persones o potser més. Que seran els que, que, sí. que actuaran aquesta nit entre amics, no? Eh, sí senyor. Que ja porten mol, molts anys a la se aquest acte, el nit Sí, aquest, a, aquest acte ja fa molts anys que es fa, I mm. ja et dic que és un dels que més ens agrada al barri perquè, mira, mm -hmm. veieu, veus a la gent que després veus pel carrer i dius com per aquesta persona ha fet aquesta actuació, doncs pues sí, la fa, i molt bé, mm -hmm. queda mm -hmm. molt, molt guai. Mm -hmm. Així que animo la gent a que vingui a veure'ls. Doncs sí, serà el diumenge a partir de... El diumenge a la nit, a, sí, a les 9 i mitja. Sí. Uh -huh. 21 a 30 molt bé. i molt després ja. tenim el dilluns que ja és l'últim sí. dia el dilluns si uh -huh. deu vol ja acabarem uh -huh. tenim un, un concurs carní, o sigui de gossos bueno, d'animalets, poden portar conills com gats com gossos uh -huh. eh? una exhibició d'animals sí. després farem l'entrega dels, dels que han participat al parxís i el dòmino al concurs uh -huh. molt bé i eh, a les 12.30 tenim la, la rondalla de la casa de Sòria, que també uh -huh. ho fan molt bé, uns uh -huh. senyors molt agradables i que fa molts anys que també vénen amb nosaltres, sí. i després de la tarda ja tenim un grup de titelles pels nens. Uh -huh. I a continuació ja acabem les sabaneres que també es malabrava, ah, que tenim ron i coca per a to, tothom, això de les habaneres crida molt l'atenció, eh? No, sí, no, sí, no a podria... ve moltíssima gent de les habaneres. Mm. Eh, nosaltres aquí al barri, clar, és un dels actes més especials per nosaltres, eh? Mm. A les barris d'Otintllars sí. no poden faltar les habaneres. Sense avaneres no seria festa major. Ah, exacte. Exacte. Sí. I després ja acabem amb una exhibició d'una mica de focs, perquè aquí no tenim un puesto per fer una gran cremada, ni un puesto ni quartos, tampoc. Mm -hmm. Però bueno... No. Procurem fer un final de festes en la Satànica de Sant Andreu, uh -huh. que així acabem la festa, que això o sigui serà que a penso la plaça... que n'hi ha per tots els gustos. Això serà a la plaça de les Havaneres? Sí, això ho fem a la nit a les 22.30 a la plaça de les Havaneres. Uh -huh. Quan acaben les Havaneres, llavors anem cap a la plaça a fer els focs. Perquè hem de que la majoria d'actes s'han realitzat al carrer Jordi de Sant Jordi, però el, sí. que, el que és a la Satànica actuarà a la plaça de les Havaneres. Sí, està al final, diguéssim, de Jordi i Sant Jordi, pues, al final del, del carrer està a la plaça. Uh -huh, sí. I aquí que tothom que vulgui venir està invitat. Uh -huh. Hola, Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Escolta, vale, ara, ara, ara sí. Ah. Ah, escolti, que mire, estava, estava mirant aquí el programa no, de tota aquesta festa, sí. i malgrat que vostè demana participació i més col·laboració amb, amb la gent jove del barri eh, sí. per de cara a organitzar les festes, és un programa que està ple d'actes eh, a càrrec de gent del barri no? perquè bueno, veiem el, els grups Amics del Contri que deu ser una, una associació sí, del barri sí, és una sí, associació sí. de Tricont bueno, precisament t'haig eh, de dir que no tenim molta col·laboració i no són de la gent del barri ah. perquè nosaltres som al barri i indians mm. ah. però la, la major part que ve o ve de Navas o ve de Sagrera ah. o ve d'uns altres barris que no sé per què, aquí la gent que, que podria venir pues, no pot, no vull dir res més, no pot, vull dir que podríem vindre més però estan ocupats sí, sí, no? llavors pues, venen gent que millor no són del barri però col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres molt agraïts Sí sí no? per el que es veu és una, és un, és una festa carregada d'actes de gent, encara que no sigui del barri de gent popular, no? Que no són ni artistes, ni gent que, que es dedica a això, sinó que són gent que, bueno, sé, no, no, la seva escola de dansa... No, la voluntat... Seu... Mira, ahir mateix va fer una obra de teatre uh -huh. i, la veritat, són gent que venen, que s'ofereixen i que després ho fan molt bé. Uh -huh. I a nosaltres ens ajuda molt, tot això. Però en són grups, grups de teatre que no cobren res per, per, per, no, per actuar. No, no, no ens cobren res, vull dir que estem molt agraïts. Uh -huh. Molt bé, doncs esperem que aquesta festa doncs, sigui tot un, tot un èxit aquest cap de setmana i que us Ho vagi esperem. tot perfecte, molt bé. Doncs pues gràcies, això esperem, que no plogui, que tinguem la sort de que tot acabi bé i, i començarem de nou, quan acabem el dilluns, començarem ja per l'any que des, si Déu volca que ja farem els 30, començarem a prop per allà. D'acord. Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies doncs per trucar-nos. gràcies, eh? Vinga. Vale, bon dia. A, adéu, adéu. Adéu, adéu. Doncs, acabem de parlar amb una de les responsables de la festa major del barri d'Indians, com és la Teresa Simon i dir-vos doncs, que aquest cap de setmana podeu acostar-vos al barri d'Indians per gaudir d'aquest final de, de festa major. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. If you're in trouble, you'll be in trouble. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us dèiem en començar aquest programa 70 joves continuen rodant Cadem, una sèrie web que realça la interculturalitat. I per parlar-ne doncs, tenim un dels seus responsables, com és en Pablo Herrera. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs ens agradaria saber... Aquests dies encara s'està gravant el Cadem, oi? Eh, bueno, ahora hemos, hemos vuelto de las vacaciones y uh -huh. ya estamos aventados directamente en la parte de la edición de todo lo que se graó antes del verano, así de que ya hemos terminado, acabado con toda la parte de grabación y ya eh, preveemos que para mediados de noviembre vamos a poder estrenar la serie eh, finalmente. Uh -huh. Perquè és un projecte que va començar moltes ganes al 2010 uh -huh. la, per fomentar les relacions interculturals, no? mates Sí, un poco la idea era, bueno, tenía como un, un poco un doble sentido, ¿no? O sea, por un lado también eh, fomentar el tema de, bueno, o intentar eh, contribuir de alguna forma a, a mejorar las relaciones o a poner en evidencia las relaciones, digamos, de, de chicos procedentes de distintas culturas y por otro lado también que ellos aprendieran eh, a través de estos mecanismos la, todas las herramientas para hacer un, una producción audiovisual, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, no ha sido fácil, sí, empezamos hace dos años y en, en julio acabamos con, con todo el rodaje y ahora ya estamos a punto de estrenarla. Perquè és una mica una manera de, de, de fer que els comuniquin al, als joves, no? Als adolescents. Uh -huh. Sí, es, es, eh, fundamentalmente bueno porque también desde el Centro Garcilaso trabajamos mucho con el tema de los talleres uh -huh. y de alguna forma también dar eh, darle las herramientas a los jóvenes para que ellos de alguna manera puedan también profesionalizarse un poco uh -huh. en este tema de las nuevas tecnologías y el tema de la producción audiovisual, sobre todo enfocadas a Internet. Ya sabemos que el tema también uh -huh. ahora de la televisión es como que ha cambiado mucho. ¿no? Entonces, claro, estas son herramientas expresivas que de alguna forma u otra ellos ya están utilizando y nuestra idea es poder ofrecer los conocimientos para que ellos hagan un proyecto más cerrado, ¿no? Son un grupo uh -huh. de amigos, sí, de, de, de distintas culturas que se juntan eh, y dicen, bueno, vamos a hacer una serie y la vamos a emitir por internet, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. lo que intentamos es ofrecerles esas herramientas, que es lo que la, las desplieguen y, bueno, han sido dos años de trabajo intenso y, bueno, estamos muy contentos. tantas joves que son los que participan son, son muy joves, ¿no? Sí, son muchos porque sí. también este, había varios equipos, eh, o sea, como en cualquier producción audiovisual, Eh, cada cada chico participaba en alguno de los grupos que, que componen una producción audiovisual, o sea, iban para interpretación o iban para eh, bueno para, para maquillaje, para vestuario o para guión, etcétera, etcétera y cada grupo era, bueno, entre 8, 9 o 10 chicos, ¿no? Con, con uh -huh. total un, un, bueno, un total de 70 jóvenes que evidentemente, como en todos los proyectos tampoco es que hayan llegado todos al final, pero Esto si acaso tampoco es tanto lo importante, ¿no? sino el hecho de que bueno ha sido un proyecto que también ha sido dividido por, por varias etapas, el, propio, el mismo proyecto ya lo diseñaron los chicos, por lo tanto tuvo una tuve eh, un, casi un primer año de trabajo entero eh, con un grupo de 5, 6, 7 chicos que fueron los que diseñaron el proyecto y después se hicieron los castings, los talleres en donde estuvieron 4 o 5 meses aprendiendo todas las técnicas, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente hay chicos que han entrado y han salido. O sea, que también, uh -huh. por un lado, sí, empezaron 70 a partir del casting, pero también antes ya había otro grupo de chicos que estaba trabajando. Y también, bueno, en un producto tan largo, los chicos van como entrando y saliendo, ¿no? O sea, uh -huh. también es un poco la idea de que no se queden todos hasta el final o, y, y que no se renueve de alguna forma el, el grupo de chicos, ¿no? ¿Y cuándo tendremos la posibilidad de poder ver el proyecto? Bueno, ahora estamos, estamos eh, trabajando en el tema de la, de la edición, lo cual también eh, representa toda otra carga, digamos, de faena importante que, que es, bueno, visionar todo el material que se ha grabado, se han grabado muchísimas horas de material, Eh, y esperamos poder sacar unos 5, 6, 7 capítulos Más o menos de unos 10 minutos cada uno Evidentemente son uh -huh. cortos porque también van por internet Y también el lenguaje que se utiliza en internet es otro muy distinto ¿no? uh -huh. y, y bueno, esperamos en principio a mediados de noviembre uh -huh. eh, Hacer una presentación, digamos, oficial Que va a ser muy probablemente en Fabricoadts y que eso va a ser abierto al público, es decir, que, que bueno, que ya también nos avisaremos una semana antes, ¿no?, porque lo que queremos es que hoy esto lo vea gente, eh, y a partir de allí entregaremos un capítulo cada una semana hasta finales de año, ¿no?, entonces uh -huh. finales, a finales de año ya eh, diré que estaría tancado ¿no?, el, el proyecto uh -huh. así tal y como fue, estos dos años y pico que se trabajó, y uh -huh. ya veremos qué continuidad tiene, ¿no?, a uh -huh. partir de allí. Sí, porque uh, este es uno de, de una de las cosas que, que se tienen sobre la mesa, ¿no? La que tenga continuidad. Sí, o sea, a ver, el hecho es la continuidad no pasa tanto por lo que nosotros podemos organizar, sino por la, por lo que nosotros como sí. digamos como técnicos o como educadores o, o profesionales del sector audiovisual, etcétera, todos los que participamos los adultos en este proyecto. Eh, ...lo que nosotros podamos haber logrado transmitir a ellos... ...y lo que ellos puedan haber absorbido para después... ...a partir de que nosotros digamos este proyecto... ...aquí se acaba... ...sean ellos mismos los que tengan la iniciativa... De, ...bueno, ya sea de formar una productora... O ...ya sea de, si queremos darle continuidad a este proyecto... ...y nosotros apartarnos un poco... ...a, a, digamos, a la periferia y dejarlos que... ...ya sean ellos como más independientes... ¿no? O sea, ...yo creo que es el ideal... ...lo que nosotros le podemos enseñar a los chicos en este momento... Es ...a que tengan una capacidad emprendedora que agarran un proyecto que los lleven y que le den continuidad los mismos, ¿no? No sé, sea, no tendría mucho sentido tampoco que nos equivocamos y empecemos otro igual. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que bueno, claro que los chicos están muy entusiasmados y claro que van a, a querer continuar, a darle una claro. continuidad que todo alto y a idea y seguro te la fio hacer, ¿no? Uh -huh. Además son chicos que en, tienen entre 15 y 20 años. Más. Sí, son muy jóvenes, o sea, son chicos muy jovencitos y yo la verdad que desde la parte, o sea, desde mi perspectiva digamos, más profesional con los resultados meramente técnicos, claro que estamos muy contentos porque digamos en, en cierto sentido la calidad de imagen que se pudo sacar y la calidad, digamos, de grabación y la forma de funcionar de un equipo para chicos de 15, 16, 17 años uh -huh. eh, es bastante, bueno, bastante buena, ¿no? o sea, bastante aceptable y, y nos quedamos conforme porque podrías pues, ser bueno antes la parte técnica la han previo, ¿no? Dentro de uh -huh. otro montón de cosas que tiene el trabajone aquí, porque la convivencia, la tolerancia Eh, el hecho de negociar muchas cosas discutir cómo tiene que ser un guión de discutir cómo se tiene que ejecutar ese guión, etcétera etcétera es todo un proceso de aprendizaje muy grande ¿no? que como uh -huh. lo siempre digo, muy distinto también al que ellos aprenden en la escuela en donde en la escuela van a aprender en un sentido meramente individual incluso si hacen deporte o van a un o sea, se asemejaría se, se a lo mejor más a lo que sería un equipo de fútbol, por ejemplo, de básquet, ¿no? Uh -huh, en eh, sí. donde ellos tienen que tener un comportamiento de trabajo en equipo para poder obtener un resultado, claro. eh, pero incluso más allá de eso, ¿no? Porque también hay otro trabajo de intelectualización que quizá en deporte no lo haya tanto, ¿no? Que sino no, uh -huh. también existe mucha competitividad a nivel individual y y autosuperación, ese tipo de cosas. Esto es eh, un trabajo bastante, bastante complicado, uh -huh. ¿no? En donde los chicos sí. desde fuera no sabemos que le ha costado mucho, eh, digamos, aprenderlo. Uh -huh. eh no ha sido para nada fácil ni para ellos ni para nosotros, pero los resultados creo que son bueno, altamente positivos. Quedaron cuatro relajes dentro de muy poco, lo que viene. Pues sí, esperemos que en noviembre podamos empezar a, a ver los resultados. Uh -huh, uh -huh. Así sí, ya os avisaremos, avisaremos a toda la gente, lo difundiremos porque pues bueno, creo que vale la pena también. De acuerdo. Pues muy bien, Pablo Herrera, muchísimas gracias por intervenir Dale de nuevo en este programa. Bueno, a vosaltres por todo el interés que ponéis en el proyecto y también por difundirlo, porque yo creo que es algo bueno importante también para ellos, que ellos puedan tener visibilidad en todo el trabajo que han hecho también. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, muchas, muchas horas de esfuerzo, etcétera, etcétera O sea que muchísimas gracias por todo. D'acord. Entonces, muchas gracias. Venga, a eh... ver. Venga, otra. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Pablo Herrera que és un dels que porten aquest projecte d'Academ eh, en el qual doncs, estan englobats 70 joves que graven aquests dies a la Fabra i aquesta sèrie, l'Academ, que podrem veure doncs, ben aviat a la tardor a través d'internet. Hem de dir també que la iniciativa ja està impulsada per l'Ajuntament i que té un cost global d'uns 20.000 euros, és a dir, una cosa important. Doncs ara sí ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i atenció perquè tot seguit volem parlar d'esports i ho farem amant Ruben Domènea que ja el tenim per aquí rondant per la casa perquè ens informi de què és el que ens deparen el propers aquest cap de setmana esportivament parlant als nostres barris. Tem una pausa i tornem. C d'abril, la di forçadora Que de baixar, El vasg Baix priorar la cubeta d'amor A ti venja si no vaig pagar! missatges l'autocar que fa el casal i deixes enrere aviat que un la ribera i el comtat a punt d'arribar veus com l'horta t'abraça dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia, tenim amb nosaltres el Ruben Domènech. Molt bon dia. Com bon estàs? Hola, bon Molt bé. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com es presenta aquest cap de setmana esportivament parlant als barris de Sant Andreu. Bueno, doncs aquest cap de setmana ens presenta bé. Tenim el Sant Andreu contra el Llagostera, que jugarà aquí a casa. Aquí al camp del Narcís Sala, a les 12 del migdia del diumenge, seria la cinquena jornada, i la posició, el Sant Andreu està actualment posició, en sisena posició, li agostarà quarta, d'acord, qui guanyés es posaria per sobre, un sobre l'altre. També dic que en aquest partit hi haurà sorteig d'una samarreta, que tots els que estiguin al camp ja la podran veure, del Sant Andreu firmada pels seus jugadors però bueno, no tot són bones notícies eh, en aquest Ai, partit hi no dos legions importants, Edgar té un esquins de grau 2 al turmell, turmell esquerre i estarà entre 10 i 15 dies de baixa és una baixa molt important ja que és el màxim col·legiador de la, tota la categoria i pues, posat al Sant Andreu, és l'únic que ha marcat els gols al Sant Andreu, i Càrdenes, a la defensa, 3 setmanes de baixa per un trencament d'un centímetre al quadriceps dos baixes importants que tocarà superar el Sant Déu aquesta jornada. Uh -huh. Això pel que fa al masculí, al femení, després de guanyar el primer partit contra Lleida i empatar a casa contra el Sant Gabriel, anem a casa del transport des del Caine per, que, per poder seguir sumant punts fora de casa. Això també serà el diumenge. Uh -huh. A, com va a més, en de dir el partit del Sant Andreu amb el Llagostera serà retransmès en directe per això, aquesta casa. Amb la volia pomposa... dir. -me. A doncs... dos quarts de dotze començarem uh -huh. Fins que acabi el partit i les declaracions De després Doncs ja ho sabeu A Ràdio Trinitat Vella aquest diumenge A les 12 del mig, bueno, abans, a mig ferret abans A dos quarts de dotze La retransmissió del partit del Sant Andreu I el Llagostera Pel que fa al juvenil La divisió d'Honor del juvenil eh, ens, El Sant Andreu eh, Aquest cap de setmana Juga contra el Sant Francisco per intentar millorar la situació davant d'un rival directe en aquesta categoria recordem que no ha fet molt bona inici de temporada la uh -huh. divisió juvenil uh -huh. però bueno, un rival directe no cal guanyar sempre seria un punt positiu, tres punts positius doncs cal, cal afrontar aquest partit amb valentia no ha sí, sí. no de tenir por no s'ha de rugar, com es diu <ríe> molt bé. això pel que fa al que és al camp el uh -huh. ens anem a la piscina pel que fa a la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, el Sant Andreu s'ha quedat sense representant, després de perdre contra, contra el Barcelona a casa, per 10 a 3 el passat dimecres. Primer. No tots són alegries. No? no tot són alegries. La primera jornada es va... A la petita anada vam empatar 10 a 10, a la tornada a casa 10 a 13 i no s'ha pogut classificar per les semifinals. Va. Però el que sí que són alegries és el Waterpolo femení. Ah, el Waterpolo femení juga... A demà dissabte, la tornada de quarts de final de Copa Catalunya a casa contra el Sant Feliu. El partit d'anada de les noies, el Sant Andreu, va guanyar 11-16, quan no tenien, no tenien que tenir problemes per guanyar a casa, mm. aquest, aquest diumenge. Bueno. I l'equip que, que l'equip que, que guanyés jugaria el divendres 28 contra l'equip que guanyi el Mataró Martorell. Segurament serà el Mataró, ja que el partit d'anada van quedar 23-2. Uh -huh. Uf estat unit. Pensa que remuntar després això costa. És difícil remuntar sí, sí. tots aquests quets gols. No. I això seria el que fa la secció d'esports de la setmana. Di que podrem, no. perdona, di que podrem sentir un resum ampli diumenge mm. també en aquesta casa a les 8, 8 de vespre. A les 8 de vespre a paraules d'esport. Ah, això mateix. Molt bé, doncs, Rubén, et deixem ja. nosaltres continuarem el nostre programa, moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, doncs, el que farem serà, novament, escoltar una mica de música, i atenció, perquè aquella gent que vulgui passar-se bé aquest cap de setmana, el que necessita ara mateix és un paper i un bolígraf, perquè us comentarem alguns actes de gent que tenim aquí a sobre la taula, que segurament, doncs, algun us pugui ser del vostre interès. Fem una pausa i tornem. si justo no mires a bè no filla vina vina m'ho has partot digam'hi a ti amb voi las hechizo no la vida vives hasta todos digan bien digan la volar todas vez vuelo estoy soñando con estamos ya vivo lo estimar la vida la vida vives hasta todos digan bien Cada dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us deia en fa un moment, anem ja directament a conèixer quins són els actes, quines són les activitats que podeu realitzar aquest cap de setmana, això dins del que és la nostra habitual agenda. I parlem en primer lloc del Sant Andreu Teatre, que us ofereix moments màgics a càrrec de la companyia Charlie Mack. Doncs sí, perquè hi ha programades funcions especials de màgia per la Mercè els dies 22, 23, 24, 29 i 30 de setembre al centenar de l'altre. O sigui, aquest, aquest cap de setmana i l'altre. Doncs hem de dir la promoció inaugural la, la presentar el carnet InfoSat o aquest val impresa taquilla i tindràs un descompte de 2 euros per cada entrada durant els dies 22, 23 i 24. És a dir, demà, diumenge i dilluns a partir de les 5 i mitja de la tarda. Charlie Mack, guanyador de Premis de Màgia Internacionals, convertirà l'escenari SAT en un món ple de fantasia per quedar-nos boca bocabadats. I més coses a comentar-vos. Abans parlàvem de, del barri d'Indians i ara volem continuar fent-ho perquè el que ens proposen és una exposició i un concert a càrrec d'Indiana, és a dir, els indians a casa nostra. Amb Indiana posen en marxa una proposta cultural que vol difondre els diferents barris del districte de Sant Andreu el coneixement del fet històric indià i la seva relació entre el nostre passat col·lectiu. Doncs aquesta és una afirmació que ens fa fet arribar en Raimon Blasi i hem de dir que les activitats que realitzen aquesta exposició els indents a casa nostra es pot veure fins al 24 de setembre, és a dir, fins dilluns que ve al vestíbul del centre d'estudis primaris del Pompeu Fabra. Això seria l'entrada pel carrer d'Olesa, número 19 i a eh, dir-vos doncs, això, que teniu fins al dia 24, fins dilluns, per poder gaudir d'aquesta activitat, d'aquesta exposició i d'aquest concert. Els horaris que tenim aquí sobre la taula, doncs, de dilluns a divendres, de 5, mi, de 5 de la tarda a 7 i mitja, i els dissabtes i festius, és a dir, que fins i tot diumenge podeu passar-vos i per allà perquè tindreu l'oportunitat de gaudir d'aquesta exposició, doncs dissabtes i festius de 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda. Més coses a comentar-vos. Aquella gent que, tingui, que, que els hi agradi doncs, això, anar dibuixant, anar fent dibuixets als papers en el moment en què es troba doncs, a sol o fent, alguna, o fent alguna activitat, doncs mmm, dir-vos que hi ha un concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2012. Doncs per segon any consecutiu torna el concurs de cartells de Festa Major organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar ja pots animar-te i participar-hi ja que el termini de presentació acaba aquesta setmana que ve, el 28 de setembre exacte i dir-vos que les bases del concurs és organitzat per la comissió de festes de Sant Andreu de Paloma i la participació és oberta tant a professionals com a artistes, novells i aficionats. El cartell guanyador tindrà un premi únic de 100 euros i el termini de presentació dels treballs, doncs, tal i com ens ha dit l'Ivan, fins al 28 de setembre. El lloc on heu de fer la presentació d'aquest cartell que dibuixeu.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 del 30 de novembre al 9 de desembre del 2012. Els cartells es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quatre colors. No s'admetran no tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. Hem de dir que l'organització farà servir el cartell guanyador per promocionar la festa major de Sant Andreu de Paloma sobre qualsevol format. L'organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador que seran sedits en exclusiva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 I el jurat serà l'únic òrgan competent per resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l'organització, als quals doncs, no podran presentar-se a aquest concurs. Més coses a dir-vos. Doncs el jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. Recordar-vos que teniu fins al 28 de setembre per presentar aquest, aquest cartell. Que es pot fer el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu can engalta Cremat carrerquímedes número 30, de dimarts a divendres de 6 de la tarda a 9 de la nit. Les obres s'han de lliurar en uns, això important. Les obres'han de lliurar en un sobre tancat i identificant el remitent amb un pseudònim, que també haurà de constar en l'anvers de l'original. A l'interior d'aquest sobre, juntament amb amb la proposta, hi figurarà un altre sobre tancat amb també identificat amb el mateix pseudònim, amb un document on s'hauran de fer constar.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 Doncs, si ara estàvem passejant-nos per Sant Andreu, per conèixer doncs, la festa major que ja s'està preparant aquests dies, doncs ara el que volem fer és acostar-nos al punt d'informació juvenil Garcilaso, perquè ajuda els joves a buscar feina. El punt d'informació juvenil Garcilaso es va inaugurar l'any 2009 i des de llavors ofereix serveis d'atenció, orientació i assessorament a la gent jove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 a l'oficina d'atenció ciutadana que hi ha a la plaça d'Orfila en aquests moments. A l'edifici de Can Fabra també s'hi troba el centre cultural Can Fabra i la biblioteca Ignàs Iglesias. Les obres que es faran a l'edifici també serviran per millorar-ne l'accessibilitat. Doncs ara que ja comencem una mica doncs, quines són les activitats en les que podeu participar aquests dies o, o en les que podreu assistir d'aquí uns mesos, com és el cas de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, doncs ara el que voldríem és mm, acostar-nos també a la gent que ens escolta i que té algun tipus de, de, de mobilitat reduïda. Doncs hem de dir-vos que es preparen unes classes aquàtiques per persones amb aquest tipus de discapacitat. El Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per persones amb validesa. Durant una hora, els horaris del barri de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos. I hem de dir que eh, la Fabra Icoa es el centre d'art a la tardor. És a dir, el Centre d'Art Contemporani de Barcelona s'obrirà a l'octubre, dins la nau central de la fàbrica Icoats, en un espai d'uns 600 metres quadrats, que també a la tardor s'erigirà en el vaixell i el mirall de les fàbriques de creació de la ciutat. El Centre d'Art, una petita peça en aquest immens equipament destinat a servir als creadors de totes les disciplines, s'inaugurarà amb una exposició de performance comissariada per David Torres. La mostra farà interactuar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 I hem de dir fins a l'estiu del 2013 és a dir que teniu encara temps s'han programat dues mostres la de Torres i una altra que no es regiran per aquesta taula comissarial que estarà formada per dos representants del MACBA en Bartomeu Marí i Carles Guerra dos de l'ICUP que és Adrià Gual i Lucià Oms un del Consell de Cultura probablement en Daniel Girà al Miracle un de la Generalitat com la Conxita Oliver i un setè professional que serà escollit pel ple del Consell de Cultura a la tardor s inaugurarà el Centre d'Art i també la maquinària de la Fabra i Coats concebuda per ser una gran fàbrica de creació versàtil, oberta i sensible, segons remarca Assiurana, a les problemàtiques d'avui dels creadors. El projecte de la Fabra i Coats no està acabat ni de molt ni de molt menys, i s'han rehabilitat 6.500 de 12.000 més quadrats que té, però el consistori està impacient per obrir-lo. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui i us emplacem a la setmana que ve a continuar informant-vos de tot el que passa als nostres barris. Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i al Carlos Gasull per haver estat avui en el nostre programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.